На узбережжі вантаж поскладали, Де пагорб могильний Приготувати намислив Ахіл для Патрокла й для себе. А як нарубаних дров Доволі у стос наскладали, Сіли трохи спочити, Тим часом Ахіл богосвітлий Вже наказав війнолюбним Своїм мірмідонянам мідне Підперезати озброєння і до колісниць запрягати коней. Усі підхопилися, зброю свою надягнули, скочили спритно на повози разом бійці і візничі. Рушили спершу комонні, за ними пішли, і піхоти тисячі, тіло патрокла, несли посередині друзі. Кучері кожен із себе зрізав, і ними все тіло вкрили йому. Підтримував журно Ахіл Богосвітлий, голову ззаду, в Аїд проводжав бездоганного друга. А як до місця при морі дійшли, що Ахіл показав їм, тіло на землю спустили, і дрова взялись укладати. Інше замислив тоді, протконої Ахіл богосвітлий ставши оподаль багаття він кучері зрізав русяві змалку рощені для річкового бога Сперхея глянув на хлань винотемну і в прикрім засмученні мовив марно Сперхею мій батько пелей тобі дав обіцянку в разі до рідної я повернуся з своєї вітчини, кучері зрізать моїй, принести у святій гекатомбі в жертву овнів нехолощених аж п'ятдесят заколоти, над джерелом, де дільниця твоя і вівтар запашистий. Так обіцявся старий, але ти не здійснив заповіту. Нині коли я до рідної вже не вернуся вітчизни, кучері дам я патроклу героєві взяти з собою. Мовив він так, і поклав свої кучері любому в руки свому товаришу, і плакати всім розбудив він бажання. Так би вони сумували й до заходу сонця ясного, та підійшовши тим часом, Ахіл Агамемнону мовив, «Сину Атреїв, слова твоєго синове Ахейські більше послухають. Встигнем плачем ще наситити серце. хай від багаття розходяться, краще звели їм вечерю приготувати. А ми, що найбільше, сумуєм за вмерлим, зробимо все, що потрібно. Вожді, кай лишаються з нами». Що й на почувши, володар мужів Агамемнон людям звелів розходитись до кораблів рівнобоких. Тільки лишилися ті, що ховали, й усі поскладали дрова у сто по сто ступнів завдовжки вони і завширшки, і в тузі сердечній на вогнище мертвого зверху поклали. Жирних багато овець. І Повільних биків круторогих, Ріжучи біля вогню, Вони білували, А знявши жир з них, Патрокла, ахіл, Обіклав ним душею могутній Від голови аж до п'ят, Тут же кинув і туші обдерті. Порозставляв він І з оливою й медом дворучні, Їх прихиливши до мар, Крутоши їх аж четверо коней, Тяжко зітхаючи вправно поклав він вогонь пломенистий. Дев'ять собак від столу, Ахіла вождя годувалось, Двох з споміжних забивши, Також він на вогнище кинув. Воїв троянських дванадцять, Одважних, душею могутніх, Гострою міддю зарізав, Лихе учиняючи діло, давши на них випасатися полум'я силі залізній, сам заридав і крізь сльози товариша любого кликав. «Радуйся, друже Патрокле, і в темній оселі Аїда! Все я для тебе роблю, що тобі обіцяв я раніше!» Воїв троянських дванадцять Одважних душею могутніх Разом з тобою Вогонь пожере Тільки сина прямо Гектора Я у поживу Отдам не вогню, а собакам